З новою зустрічю з правоохоронцями Дошман про всяк випадок не поспішав. Вражений драмою, що розігралася на його очах, Дошман схопився був за свій мобільник, аж пригадав, вичетане в газеті, що цей винахід дозволяє запеленгувати його власника у будь-якій точці земної кулі, навіть тоді, коли по ньому мовчати, бо посилає на супутник сигнали. Коли ж по ньому говорити, то розмову зафіксувати, що два пальці обслинити. Тому подався на пошту до люби поштарки. Міліція душмана допитала, як потенційного свідка. Але їм він сказав, що на той час ще до ресторану не прийшов. І нічого цікавого на трасі бачити не міг. А на нєт, як сказано в одной майні опері, і суда нєт. Відтоді Ось ось дев'ятини по міністрові, а душман не визначився. Як із міліцією не зв'язуватися і свій інтерес уполювати? Типова ситуація. Що ж його робити, дорога редакція? Як піду на танці, так аборт. Кліп про душмана на пісню «Ні волнуйся, бабка, ні волнуйся, Любка» біло рожева Джеральдин з кулькової ручки, повна пазуха принади, лежить у нього з одного боку. Друга така сама, тільки руда рудісінька, в усіх місцях, лежить з другого, третя, ще огрядніша, з відерною фермою і кавуновими сідницями вихиляється перед ним, скидаючи в темпі лахи і потроху залишаючись у мережених трусах і мережених панчохах. Не волнуйся, бабка, не волнуйся, любка. труси, бій трусам. Труси пережиток ганебного минулого. Труси опіум для народу. Труси продажна дівка імперіалізма! Що ж будем делать, милий мой дідочок? Что же будем делать, сизый голубочек? Мир трусам, вайна колготкам. Трусы — розум, честь и совесть нашей эпохи. Все трусы солянам, а чулки рабочим. Будем фью-фью-фью, бабка. Будем фью-фью-фью, любка. Будем ще раз фью-фью-фью, сизая голубка. Зупынывший авто Белеру Нинон вышла на удразу. Повільно закурила, роздивилася довкруж. Бордюри, вешки, квіти, альпінарій, шмальпінарій. Тейба, а ще п'ять років тому засмальцьований, кухвайчений душман дружив спокійною смітницею. Нінон прочинила дверцята. Давно не бачилися ми з тобою, душманчику-любчику. Це не папіроска, це у мене в грудях шкварчить. Нінон заглянула в люстерку заднього виду, струснула білими кучерями напівспини, як колись у Ірини Алєгрової, перевірила, чи міцно тримаються вони голови, і ступила до розслабону. Могутня, пишна і принадна, та ще й узута в останній писк моди, лаковані білі копита на дводюймовій платформі, з білими поворозками. Щоліанами вилилися на ренесансних литках і закінчувалися під підрубенцівськими колінами. Нінон одначе почувалася невпевненою і хвилювалася. Вітерець грайливо заглядав під її шифонову спідницю, нарізану на клапті різної довжини. Але марно спокушався залізти до пазухи, туго облитої лискучим рожевим. З кухні визернув, а тоді вийшов душман. Викопаний Чак Норріс, Тексаський рейнджер, куцуватий та справний, у черевиках на золочених підборах зі шпорами, у пальмовій і шовковій сороці, щоправда, без креслатого капелюха, і без рудої бороди. Йома, -йо, що ж я зробила? — сполохано подумав чак. За півгодини перетириться з району Раїска-Кіска, привезе замовлене і розраховує на оплату натурою. Тут таки, у підсобці. «Ти вже заїжджала до мами?» «Без здрастя», – сказав він. «Ну що, синку?»